ریاض الصالحین پنجا 59 بعده 55 باب نمبر 55 باب فضل الجوی و خشونت العیشی و الاقتصار القلیل من المعقول و المشروب و الملبوس و غیرها من حذوز النفس و ترک او حدیثا دا شوروکو سلور سوا یو نوی سلور سوا یو نوی نمبر حدیث ده او 1550 پنز نمبر باب د ریاض صالحین باب د په بیان د غړوالی د لوګي کې د الله په دین کې لوګي کې دل دالو یادر اجازه ده وخوشونت العيش او په سخ ژوند کې سخت ژوند به تیرې دغه غوروالې لري دا نه چاسې معلوم چي لا سونه دی وکه پوره کم دستاني دی یو یا خنی دا او دا سن نا نا, نا سخت ژوند به تیرې ول اکتیصار عل القلیل او په معمولی ژبانه قصر کول کوتاهی کول لږه معمولې ژبانه دو خورا کنو نا معمولو د سکلو چیانوبونا شربتن اول مربوس او د اغستلو د جامونا بنینونو نا برابرچ گزاره پگی او غیر ده ده سیزونو د نفسنا پروژه د نفوس خوشاله ولونا ابره خودل د شهوات چ کم سیزون استازله غالی اغه ټولما سره وا قایشه زه زه او ارس قواله چې دا څه میغه ستوی دامي ګړیو نه په دې او احادیث ذکر کې او قران اول یا تو ن بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فخلف من بعده مخلفون ذا والصلاه فاد جو <تصفح> رسول خلقنا لا اله خلقا چې زه کو منزل را بلار و نې کډین نې کان خلکی خوب چیو نسيتي ناکاره پیدا شي لوځپلار او دنیکه اغه دین تباور و رات کیو یو یکه د افلاده او دانیکره او دارتسه نو پلیتیا نه به هایانی موزو متبا کی نه کی او دسم نه کی نو قران وای داده غیب دیده وت تبو شوا فصو فیل غون او تابین شو دی د شواتی سیزونو کم چنه فسی غواړي نه د کنه سبا موبایل خط موبایل ولا تس تس توچ او پای کټولش پوتناسی او در زده زردی چې مخ مخ بشیدي غین داغه سزا د اس غین دو ګمړای سره الا منتابه لیکن اج اج توبه کله یمانه وروړم ما چې زما توبه ده به بازار څه کار نه کوم با چې سمکر الله ما مافکا بس نه پویډم یوبانه وروړم او عمل وکنی چې نن ما توبه ده قران به ما حدیث به زکو ما سیدن ذاریب کوم لو فؤلاء کیدخلون الجنه ندا کسان دنبشی جنت تا از جاتی بو نکلیشی پدائی بانی شیع اندسی سیز فخرجا علا قومی رویت دا قارون پخپل قوم بانی پخپل زینت شان شوکت کئی قیمتی گاری و قیمتی سیزون چولیو بادشاہ و مالدارو کنا نو آ کسانو نوچچا پخلی کیو برالی نوی آگی وی آئی دا قارونو گندی مال منسر روی سمنا خیستا گاری روان شو کینہ سٹول سمنه مزیدار سيزونه چولي دی وې سمنه ژوند خطرې خو خورا کو نو مايان او کبان خوري او هو او دا کبا فونو خوري تکی خوري دا اڅوبو دا چانګه ویا کسانو چا را لری د ژوند د دنیا هاای افسوس موږ لره چمې لمړا کړي شه په شان دا غمال څوک کړي شه یی قانون او هو قارون ته سورخه استعمال مې لاو دي انه بهشکه دا قارون خاون د برخه لوې دی حز خاوند د برخه لوې نو بي ا کسانو چې ورکلې شو ته د کتاب ورخ شي تباشي ثواب لای خيرو فتدى الله وردا د پردا چاچی مال وروړ ملوک نیک نیک عمل به تر دي وروړه ایمان به تر دی ګاره بنگلا او ادب به تر نه دا ثم لا تسالونا اوقي همغا ته پوزب کوریش تاسو نه په دا د قیامت کې ان النعیم د په بارکه دغه موږ په حدیث کې ویلو چې مومن دی او دوړه مؤمنان دی مالدار او غریب هو مؤمن غریب با به حساب او کتابه پاغه دروازه د حساب درن کیږي دغه دا غرس حساب ځکه نه کیږي چې هغه سوسوله او مالدار کوممنم دي خو په دروازې به ولالي په کومه دروازه د حساب په دروازه په سوله وو خورالي پنځه سوا کال به ولالي ته پوسپتي کی دا مال دې کمز نه ګټلو بیا دې په کمزې له ګولې په پېکچو ملو ګولې په پېکچ کې دې سکلیو ا په پېکچ د قران او د سنتو کنه دې به حیاې و ها د قران او سنت د قرانه له سل په یکښه نه درکې چې دا په یکښه کوم زه په وجه هغه نور په یکچې غدا ته کوي په کم دې له غوله په کمزې دې جامه کوي ته نه کیږي من کان یرید لاجلته اجنال او فيها په یو خبر کې وسره کړي شوی و چې په دنیا کې چار کروڑ چار 4 اډب داسې خلک دې چاغه شو عاشو اینه پته دي نه نوتونو چار گنٹے مسلسل اغیر موبائل استعمال ہے من کان یریدو لاجر مپا غیر بانچ استعمال کی فیق سمنا خرچہ بکی اجنالو فی آمان شاہو تلوار سربوڑکو منگ دلالا فی دنیا کی آزمان چاته آچادا چا زمان ارادو بیا باگو گردوم دلالا جہنم دن نکیگ بادی جہنم تا مزموما مدحورا بلا متشویو مدحورا مضمومن بچره مدحورا رټلېشوي ارځ کې رټلې شي بېمان ولا په حدیث کې راغرو نبی عليه السلام موسکاوه اپ موسکي بېمان او ته مخ ته راایي څور ته وي ها او ته راایي او چې څو ته چول او اعوذ بالله منك په نا وره او شیطان لن نش بيمان بیا موږ لری کېدا نو نبی علی سلام دا سه لاس کوتا چې لاس او چې زه یونی سم او وې تړم خو یماتا عاد وسلیمان علی سلام دعا ما غته شو چې الله زما تابع چا تابع نه زموږ د لینو نو چې نبي عليه السلام تفاضل حالته ندىجي سكا مله خبير عمر لاش بلاي لزي كي هو خولو بتكارو لا قون نتواردن خادرن في الباب كثيره معلومه وعلى عائشه الله تعالى عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى خبز الرسول الله صلى الله عليه وسلم نو مالشوی رشتہ دار د نبی علی سلام اولاد د نبی علی سلام د روټي د اوربښونا د متتابین پر لپسې د نبی علی سلام اهل عایا د ورځي د ورځي پر لپسې شواشو لګاتار د اوربښو پروتو ایم نو مالشوی دو اوربښو روټي خلق وایته د marked سی روټي روټا دوړبښو روټې دې د کلکیاو څو شنو شوړې دوړبښې پر روټه ایم نو مال <سؤال> شي وي په دې بګړبه وخت راو د نبی دې سلام بچي اولاد اوج اواغه پیغمبر چې الله تاسو روښخوخ دي ها ولې دې سلام دانو خوخاو متتابن پر لپسې تر دې چوفاق دې چې نبی دې سلام تر دې چې نبی دنیا نه لا نو خدای حال کې تلل زباغه زموخ پو سرته پر تیری دا گرم روطه دا دا سلا روطه دا دا خورم و دا نه خورم دا جوادی و دا غنم دی دا سکورده و دا غوانده حتی قبضه نشکری دا نبی علیه سلام دور بشه پروتهی بانده نو مرشوه او دا غاولاده متفقون علی و فی په پیار روایت, روایت گره گره او دوم نسخهختی وا ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم موذ قدمل مدینتا نو مالشی وی آل د نبی علیہ السلام داغه وهنه چراغې نبی علیہ السلام مدنی منوره تا کله چې نبی علیہ السلام د مکه نه هجرت مدنی تا او کو نو دا آل نو مالشی من تعمل بره داغه خوراک دو وروټه ځنا دا اربش و روطه اینا سلا سلایال اندریش پی تبان پر لپسی حتی اقو تر تردی چاو فاتک شو پوشی حیر دا غنم و دا اربش پر روطه ایم دا نبی علیه السلام اولادنا و مالی شیوی پر لپسی ارسز منگا نن شکورونا و خمبیش لیگی رو دا روطونا و دا سریری و دا گرمیری و او دا اوچیری او دا خیری او دا غلی دی او دا سپوری دی اللہ اکبر کونوان نکی نبی معجومان دا دا کم حالتی بیجور کریم وعن عروانا ایش رضی اللہ تعالینا عنہا نبی علیہ السلام پا کجور و پوبوب آنی بی گزارا کولا یو کجور و بی اوخالا دوا اووی حس دا دا مادا پارا کافی دی وعن رواه عن عاشر رضي الله تعالى عنها بشك عايشه كان توا تقول تشويبه والله ابن اختي قسم بالله ايما خريا زيد خور زما ان كنا لننظر الى الهلال كمغا اوغورو الى الهلال مياشتا ثم الهلال بیابل مياشتا ثم الهلال بیابل مياشتا د دو د دریم یا شپ انتظار یو سلاثه اهلتن فشارین د وا یا دریم یا شپ ته ها اهلتن فشارین د وا یا دریم کی تیرشی دا دو باندې دونه باندې تیرشی دریم یا شپ دا باندې تیرشی و او کې فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم انو او بل شوی ور نبی علی سلام پکوړو نو بی بیا شو له درووی و 200 استه بطری جوی جزمون او کور کبا و نه بده دا نو شو نه بده دا نو پخله بن کې دا بیا بس کجروم خوړه او ووم بسس کړي نو روټه پخې دا انو پخره کې دا تو یاد می چې راز نو دو نو به یاد ریمیاشتي خدای رسول الله صلی الله علیه و سلم پکوړونو کې پوره نب ها نب له دا قلتو او ما ورتو یا يا خالتو ا زما خاطروري فما كان يعيشكم فما كان يعيشكم نو سنقبتر د جون ساسو چې دوه مې اشته بو نب له دا, دا. پکړې بم نکاو نن کور ته چې ماشوم لار چې امسرې پکړې لانی نخرم دلا ګوپې نخورم ساګ دلا نخرم ځانې دلا نخرم وګور دانو چې الله شکر دې هرڅه دې دا کړی الله غوړه د بيبيانو په کول د نبی عليه السلام په کول کې وسمه یاسه و نه بلې دا دوی یاد ريمياشتي سبا په خیدل لا بس نه په خیدل نو په سبا نو په وخت راو وې زماتور واهم په ستې راو اوس جواب اورم قالتا النبي اشيراتوي الا اسودان قدو توروم گزار کولا اسودان دو تور دو تور څه چيري اتمرو والما قجوري وب يا یاد وق قجوره مخړي او بیا مون پاغي پسوبوس کړي مونږ په دې وخت تي راو قجوري باندې سړی مړيګه کلا چې سړم یو قجوره دوخره او غرمه مو ماسوطان بس په دې وخت تي راو نن چې داشته نه کړې ما داشتنه نه دا کړې چې نه سبق نته کیږی الا او دې هو بیا ورو او ښا بچې نس کړي بیا مې سر خوږي چو خاطر چه کړم الا انه قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جیران من الانصار مگر د نبی علی سلام کانو د نبی علی سلام د پاره جیران ان گاونډیان د انصارو وکنت لهم منائخ او داغیر پاره لنګی وی سوخی وی ارتچو وکانو یورسلوونه اله رسوله سلم من البانیا او غیبا چدالې گل باغی نبی علی سلام کرا من البانیا د پوی دا, پو دا غلمو خو نا پېبدالې گل پیغمبر کرا فیسقینا نو مم بس بیا شوی په ان زمان کې انصار او سیدل داګه کرا لنګوی لو دا انصار او با او مګ لبې سه سره ولې ګلال نو مګ باکاس یا پاره مګ وخت راو ریابا په یغه ځای دلېګل او یابا کجړو به مونږ سکلې په شوک دلې یو شیر علیګرو دا سوال نه دی دا پرا دیر سوالی نا پر دې سوال شي نه چوم وړاندې شي نه یو په خپل دلې یو سوک یو شیر او نو نه غو به شک هغه به تر وی په اخلاص سره درکه یا سوال نه یی باز خلکو یتا سوال شي ده نه خرم دا نس دا نا نه نه دا غور فردا مندی نبی علیہ السلام کربا انصارو پیرانې گل بیاشو مبارسکل فیسقینا من اغوسکل فیس متفقون علی اتفاق کړي شه په حدیث بوخاری او مسلم منائخم راجی منائخم راجی هی صدا همزه صدا په مہندو ورکولو صدا دا او دو ټولو نمراتری کجوري او باب وان سعيد ال مقبره یا نبی هورېرا رضی الله تعالی عنہ انه مر ب بی قوم بینه دیم شاعت مسلیتون ګړه خا خالق چې دیندار هغه په خالق چې زبانې ژوند تیرې هغه دې خوځرو ته اسره نه کئ ماخه علماء دې دې چاګ دې صادقې سیندګې تیرې حمو ولولا شیخ سیم دې له الله دې شهادت قبول کئ ځګه دي چې موږ و حق خا موتبر خلکو اړیر پری مړي دې او چې دا ساده وټان ها دا داغه نو ما ساده وټان په پخو کړو په وسی نن کې mula په پخو کې دا وګړو او په وړا پور خلک خان دي ځان پور دې و خاندي دا ساده کې بالکل سادهګي د علماء د اسلام حالت اغه ها بازار باندې پر کړو کله دا چې کله چلا دل مال در کریخی پزان کارا کارا سم کوا پوشی اینو مرد بی قومین بین ایدیم خودش چاسی زنو تا پسخیگا ما شاعتن مسلیتون تیرشن ابو په پیو قوم بانی مکی قوم یو ګړو رد کری شوی رد گرد داغی مکی پروتو فا دعاو ہو لدعوت ورکا غی درتا فا آباد تو خوراک داغ نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم من دنیا نبی علیہ السلام د دنیا نه تله او ولا میشب با... غلیک سکته ولا میشب من خبز شعیر او هغه نو مور شوه پوروټه د اورب شوبان دی څنګه ځی لو ګډانو غړما وګوره ابو هريره داسې صحابیو د پیغمبر پاک ح خلکو دعوت ورکړ کچلا د چینه خوراک او هغه وینا انکار یې وکړ وای نبی علیه السلام د دنیا نه پداسه حالت کې تلو چاغد او روټه پوره بشو پروته پور باندې مورنو هغه دنیا راته د چیلیو کډان خورم رواه البخاریو مسلیت بفتح المیم ای مشویتن رتشو ویسسته وای رتشي ها ګډه پس غه دې شي وانانس رضی الله تعالیٰ نو قالا حضرت انسویلی لم یاو کلی نبیو نو خوراک کلی نبی علیہ السلام علا خیوانن پیو درستخان باندې حتا تر ترده ماتا چو فاتشو ترمرگ پوری پر درستخان نبی علیہ السلام خوراک نو کرده زکا حمیشه بی پزمک خوراک کاؤ پزمک خوراک دیکی آجزیوی وما اكل خبزا مرققا حتى ما او خوراک نو کړې نبي عليه السلام یو روټه نو خوله مرققا دمدې دمدې روټه نبي عليه السلام نو خوللې حتا تر دې ماته چاو فاخ شو دمدې روټه بیچانه روټه او یا دا پراټه روټه مرقق دی پراټه ته وې چې نبی عليه السلام داس روټه نو خوللې اغا آو دو دنیا نو فاضشن انخو دا خوری او دا خورنی ریزه پر آتو دا پر جدا او دا خلق استعماله ایگه نا رواه البخاری و فی روایت لَوَلَا راشاتن سَمِیتًا ها بَعِنِ قَطُو فَا یون رواهت د بخاری شریف کرا غیری دی ما نوالی <سؤال> دلی ما نبی علی سلام وی شاتن یو گڑ سمیتن یو گڑ رید شوی پخپلسترگو بانے ما پخپلسترگو رید شوی گڑ نوالی دلی حاضرات وی هاں گڑ می نوالی دلی سمیت سفا شوی ها آو رید شوی نچیلی آگا وخا چنی تشیب وعن عثمان بن بشیر رضی اللہ عنہ لمایه او موږ له کباب او موږ له دامه موږ له حسابو پیغمبر دا زندګی تیرہ کړو او چې سړي لاوی کی بس پاره صبر کوا اواغه خورا وعن عثمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ما قلاوه حزکه هموت بيماريان زیاتې ری کنه ای کتاب بيماري نه وا بس پلک سیز خوراک او ساده خوراک ککجورو ما خلول لا کوو په پاره به گزاران کاو لقد رايت النبي قوم تاكل ما پیغمبر استاسو وما يجد من الدقل ما يملا به بطنوا او نمونداغا من الدقل دسن نو مونداغا دردي قجورنا دقل ولي شي اغه قجوري ردي بیکارا چشان خال کو قجور کیو کی واغه گذار کی لقد عملوكی چانتيو کی نو خاملو که او طرف ده گی اغا بیکاره اغم خرسی گیو خو بیکاره که نا دا اغا نو مندره منده قره دا اغا ردیو کجورو نا دوره چډکه چده کشوه پاقیبانه بطنه و گره مبارکه دا اغا کجورو خو لویا خبره دا اغا ردی بیکاره کجوری بانیم اغا پا ملا خیطه بانی خوراکو نو کره اغا بیکاره رواه و مصرمون دا دن دا غرباو کار دی ها دا دا غرباو کار چه سار نماز فی خیمه پولی کی او بیا غریب پاغیبان اکپل دا دن کار کوي رواه و مصرمون چه سوک مالدارو کی. او خوالی کې کینو آت علم کلا حاصلی رو رہا. وان سالم نساد رجی اللہ تعالی نو قالا او امار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو لدلے نبی علیہ السلام ما نبی علیہ السلام ها نولدلے آن نکیہ من حینہ آن ابتعصہ اللہ حتہ حتہ قبضہ اللہ نولدلے ما نبی علیہ نولدلے ما نبی علیہ السلام یا نولدلے نبی علیہ السلام نکیہ یو چان روٹے چان شوی روٹے دا وقت نوالی آگر اللہ کم اللہ پا لے گلے نبی علی سلام نو ولید له چوی له هغه غره الله چې تک مو وښنه الله په پیغمبري لګلې وو نو دراغه وښنه نبی علی سلام چان شوی روټه نو ولیدلې چان وړ چانشي او دا غنه بیا روټه تیاریږي هغه نبی علی سلام نو ولیدلې او <اس> سوره پیغمبر خاص حلاتو با خپل محبوب دا داسخت تیاریږي نه حتا قزه الله تر چوفات کا غره الله دا نه چ پاغه ته ورور دا مونږ ته خی چې ګوره دینداری پدې دا چې د مازود او پرارتو د خوراكونو عادت شنهغه طالب بیا علم کوي هغه طالب بیا دینداری کوي ها او شه مدارا کا مدارا کا داخله مودا نخرو فقيل ويلي شو له هوغه تا حلقان لكم فی عاده رسول الله صلی الله علیه و سلم مداخل آیا پارا و زمانے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناخلو آغا ہا روٹی چان والا دوڑو چان والا روٹی د نبی علیہ السلام پر زمانے کے رواج نو ہاں قال انویا ما ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ من ہینا امتاع اللہ حتا قبضه اللہ نویا گو نو ولید نبی علیہ الصلوۃ جان شوی روټي دا وخنہ چې دې گله الله تردی چوفات کا غلل الله وکشک نه وسد وکہ دا و حنا چې دې گله او غلل الله ویل شلو غتا کیلا او ویل کیف کنتم تاکلون الشعیرا غیر منخول ا ا چې بها بارکای او ویلې جو هغه تا چې به چانه روټي هغه نه ولې د لیکنه نو تاسو د اوربش روټي بغیر چانه وسنګه خوړه هغه د اوربش یو د غنه موړلې یو د اوربش وړلې ورکو شوړه غټېر ا د اوربش بګلادي ټول د اوربش کنه چا پیریته په غنم دانه کې فسړ کنه هغه صفای او د اوړپ شو داې ن چا پیرره پتهوي که نه تا پهورپ شوې خو راځي تا پ سرهړ بهړ اوویللی شو کېفا کوتونم تا کوونه شاعره غیر د منښ سره کې به تاسوو خوړی خواړه وړټې د وړپ شو به غیر د چ نه کاله نوويسهحل کو دا او منګه نهو هو منبا مه چند کولا اولی لرا اولو لرا توحان من با آغا اربشه اولکلی نانو فخورو بیاو پوکی او که من پایی که پا پوکو هم ته آغا بسر که آغا چکم لشیزو نو عوام ته لرکل فایتیرو مه توالا نوابا لوته ده آغا چا آغا با والو ته ده بوس موس باو والو ته ده آجا کم آجونو بیاو من خوالن نه او کو باندې سر کا او ما بقیا سره نه هو او باقی او مونږه او هغه چې باقی بچو نو سره نه نو نو مونږ بواغه غل لري را موږ باقی او ووا ټولي ابيام مونږه نه نیم پنې و ډولونه صوباسي سپالي ورته وای کنه تاته و باسي ها ګړې ته و باسي قوله رواه البخاري وقوله النقي وبفتح النون وكاس القاف وتجريد الياء النقي وهو الخبز الحواري داغروتيدا دمدي دا سبينر سپنا الرئاسه قويه اذا سبينر دوتل روتي وهو ادرمكو درمل اور توهميليشي قولوا سرنا وبصا المثلثه ثم راي المشدده ثم ياء من تحت السمنو اے بللناہو و عجناہو منگ بلوان دکل اولولا بیابا واغا کل منگا اولولا لام دو او کل وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نو قالاوی خرج رسول اللہ سلعوت دی نبی علیہ السلام سات یوم من و لیلت یوشبا یو يو رز یو رز یوشبا دی کن نبی علیہ السلام روو تی دی فائزا ہوا بی ابی بکر داګه هغه په ابو بکر په مرګ د نړۍ ورو ورو باندې شو نبی علی سلام روته دا او په ابو بکر په مرته ری دا نووی نبی علی سلام نبی علی سلام ته تاسو کو ما خرجکما من بیوتکما حاضر سا نبی علی سلام ته پوس کای سره وکلی تاسو دواله دخلوننا په دې سا دې ساتو لسیږي وکلی قالني نبي دي دوالو اذا الله پیغمبر الجو لگی راغستیو الجو يا رسول الله لگی ذا الله پیغمبر هو قالني نبي عليه السلام وانا زمگه ما تاسوبلاو حد ديو خزم راو تريم دلو گنا والذي زمار قسمي باذا جنه فز راوخ کلی مالرا او کلی تاسو دوالا د کم د وجن راوتې لوګینا نو د کون د لوګي د وجنا کوما کوما ها راغې سره دې دوه را پاس فاتا رجل من الانصار راغې نبی له علی... راغې یو سړی د انصارونو د انصارو یو سړی کوړه راغې پایزا وا لسی فی بدی نو پکور دای کې ها نو پکور کې دې دوه د نبی له سلام سره پاسه ده او نبی له سلام د انصارو یو کوړ سره راغې الخ مو متبرو وایزا ولسفی بیتی نو هغه باور کورکی باور کورکی نو صحابه مرسلو بل حدیث کی تفسیر لازمي ارال دریو و لازمي حاشلار شو دพลانی میلمانو شو پایې قابولي دو د چدا انصارو سره داغه هغه سره نو فلما راتول مراته الکل چولیدو دان ساری اغه خدي چه ديبيه لي سلام ولي دو ها ولي دو سلام را السلام را خدي دانساري قالت نو خذي مرحبا وا اهلا مرحبا او په خيراله په خير دادي حضرت او دو صحابه دي نو خوشاله شو ګورا ال ابو قدر مقدر کي چې اغه د چازي تلار شي اغه به باندې خوشاله او چې د چازي تلار شي مخه کته کړی چې تاسو موجب او ته ٹیم خړار دی او چې یو ٹیم خړار دی ته لا وو ذوبو که کول غواړي لږی يه بک او ګرن بکاو وايو نه خېده بغیره تو په دار يه بک او ګرن بکاو په شي دا به قضا چې ها يه بک او ګرن بکاو السلام علیکم مرحبا په خیر یا دی چې په خیر او خبر او په خیر دي خو اکې نه هر څو د برابر کې ته پوسنه ګډاره جی اوپر اوپر اوه بیا د 6 سوال جواب وکړي وڅ کېږي سړی ټولې شنه یار سچي مخې تا کېږي دا غی نه پس کوڅ کېږي روټې خراب د خپل واس مناسب واس واس و مینوس په خپل واس پرللې ځینې یغ به کوو ګر دم باکوه اته پوښونو یغ به خیالې کوو دواړو کوو نو جوزه लाज هم نه هم د بهیرته هم داړو کوو اول یغ روې ګرم کوو دا فقال لا وینه جیو مینه یو می نو کو کوو فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا يختسكم وزم زيره بازو يوسف او چر اور فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اوي دي خذ النبي عليه الصلاه خوش قسمت صحابي وفلان سش قالت دي خزي صحابه تلوي يستعذب لنا من الماء خوغي بمغل دوري او زمنګ د پاره خوږي وبړولي اېز جا الانصاریو دې دا خبره کوله اچانک راغی هغه سړی انصاری فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ وسلم وَصَاحِبِهِ وکتاغ انصاری نبی علی صلواتو و سلام او دا غدواله ملګری وی کته دا نبی دې سلام او دواله ملګری څوک ابوبکر عمر اور سرور یاران رسول سلام چوییده د د پوه نشه خوشاله اینا ثم قال الحمدللہ ما حدل یوما اکرم اضیفن منی اللہ یک الحمدللہ نشته یوکس نشته یوکس نن وزر ډیری زتم په مل ملوزما کې الله لن دې زما کوورټړ خوشحالی <سؤال> را اوې دا چې داسې زمن زما میمانې شويدي د ډ خوشحاله نه نور په ما د چا د زت میمانلوونه زیاته نهتیېږي څنګه چې بانې تیېږي نن په ما ډیرې زمن د را ده چې زمن میماندي ما لا را او زمن خوو چې د خولا درک کې د وکه نور سره ګارې نور سره پیسې نو سر توفضه را دانه چې پښتور راغله یار نشي په روټ وروړي دي نیسه توفره ورې دا دا څنګه ملवाडी دي سبا خو چې شا دې راځي څه نیسه تو په خیال هم نو او چې له پوجا سېونو بیا خو خامخاوی ده خیر څه کول عزت څه په کار نه چې زړه زمنګي به څه ساتل ټول شېن تبا دې عزت دې بالکل وې عزت من خلق من زکو چې دیندارو دیندار سره پويږي په عزت من لائق ده حمدون دی الله ما آحادن نشتر یو کس نن رزی دیر ازتمن پا مل منو کی منی زمانا سم لچز رئی ازتمن دیم پا از بار دا مل ما دا شا سو ازتمن نشتا فانتلقو لال فجاوم بیزقن فی بسرن و تمرن و ردبن لال بیعزقن اللال دی اورات دیوگلو بعذکن پیوګم کوچې د قجورو باندي فی پاګم کوچې د قجورو کې بسورن ارنګارنګ قجوري وی اوچې وتمرن قجوري وی په خې ورطبون قسمه قجوري ګنګوچې دا وړه پاګ ګنګوچې هر قسمه یې کړي تدا ګور ګنګوچې چدا کېلا پای کې بازه دانه اوچې مي بازه شنه مي باض په خمي باض وړي خيالې کنه هغه به ته شو کېنو باض څنګه باض څنګه ګمبو چې وجدا خړي فقال النبي السلام نبي دي سړي کولو خړي واخذ المديا او راوي غستا ها هغه په دې باندې مشغول اکلا او واخذ المديا مديا او شروع وکړه تر ټولو تنظیم داغه په دغه و دی کول کلو خوری یو زیت علار شی نسود الافروت روالی دا سنت طریقه دا پوششی چپاغی دی مشغول کئی آنو تیاری رو دروتی انتظام برا برای فقالنوی لہو غطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکو الحلوبا اون ساری گوری زان بچکا د پیوال ساروینا دا پیوال ساروی اللہ لکی گوری په دې ساله موږ غوښته و نا آزاد پويو چدا ډیر مینه د اکثره دي اودم له هغه هغه ها غوسکي بالا لای چي لای بالا لای لوي ګورې اګه سروه ما لاله وا چاغه پويواله ته غورې په خوشاله کې ډیر په مینه کې اسنه چې د پويواله سروه ګورې لال نکنه بي سلام وي ايا کا خازان بچکا والحلوبه د سدا د پيواله ساروي ساروي لال لګي حلوب ساروي د پيو فازا با حالهم علال کو نسواري انصاري لهوم د دې لپاره انصاري علال کې د دې لپاره اغا ساوو لال کو پوک ساوو لال کو فاكلوا من الشاته نو خوراکو د دې دا ساروي د ګډ چې کومو لال کړي و من ذالک العز کې او ذا غنغچې د غنچې د چانه د قجړو نه وشربو اخوږي پهوسکلې فلم ما ان شبعو ور او ار کلا چا مالو شو سیراب شو ور او او سیراب شو قال ني رسول الله صلى الله عليه وسلم د ابو بکر او عمر جلال الله انهم دا والذی نفسی بی یده لا تسالون عنا هاذ چکل خبالو شو او خو وبوس کړي ها مونږه بلد ته ویلکه زو زو د ویلای سارېګه الکه زو خامو خامور مې ویل چې خامو خامو سه به سارې نو غریب من د تل له ز پويوم چې دې بوز یو خاله خاله کا ها اسباب مرصده نو سولې مو سانو مونږه یې سارګلو په خپل خبره ربان د اشتیاق ما یې واستلیم نه شو ها نو سره پوېږي چې دا دې منی کس دی ما د پته چې دا دې دی والذي نفسي بيديه زلخا مخطاوانو کوي خدا تاوان نه دي ښا لته سوال نبي عليه السلام او دا نه وی چې نا تاوان مکه وا وې زه پوي والا سروي ګوري حلال لکي نه چر چازيت حلال شي داغه انسان د دا مرتبه قدر وکا خامخا لته وګوره خمو تبر خل کو نبي عليه السلام صحابي غریبانا نو د دین په مقام کې هډلوي پیمانه والے خل کو کنا سننه خا کجری ولرول قسمه قسم رنگ پران خوګيب ولگرخه تکي هو دي ګډ بيسي ولالال کا مخته او تکي هو ده خه مالكړه نو نبي عليه السلام چې کله مالوشو بيوس كړي ويل تاسو النا عن هاذن نعيم يوم القيامه خامغه په فوز به ګولې یي تاسو نه د نعمتو بار کې پر ورځه قیامت کې اخرجكم من بيوتكم ولجو چرو کړو تاسو نه د کو نو الجو لګي ممن طول د لوګو د وجره دا وټول کورونه سمالم ترجمه حتا سوا کوم حاضر نېم بیا تاسو به واپس نشئ تر دې جوړ سره تاسو داني متونه واپس نشوي پني متونه باندې واپس شوي خورا کوم کو مالشوي دوی به تفوس کېږوا مسلمانو قولوا یستازبو ايت لو بول مال ازبا طلب کو دی اوبا خوګه وهو توي وهو تويب اغهږي مزیدار عشق به کسر عین و اسکان الزال المجمع وهو الكباسه تو عشق او جوه ویل غوس کلکره یو سنیلال شید یو ملګری شی خو لاړې تنګ شي وزرال بشم نو سره کینی راغم په پوهې چې ده اوسه نه دایي خوراغله وای از زمات په پوس تراغله خبره ته دی بوگو بو. ناخا مخا اذا سیم دوستان والحول مديه بزم الميم وكسا مديم راجي مديم راجي ی سکین چاړیتو وي هغه چاړې دواړه او تیارې شروعو کولا کو زګه پچاره باندې خلق تیارې کړي غوهه کټکې سبزی کټکې مکه تیجو وا اخذ المديا اور او غستا هغه چړې لره ها چې د روټې تنظیم په برابر او والحلوب ذات لبن او په یواله اغا سرويچ پي ور کوي کنه ان ها زني مدنه بتونو توبي هو تعذيب الله علم الله خپي اوشه وا هاذ الانصاري اپکشته كند شي وا هاذ الانصاري الذي اتو هو ابو دان ساری عام مساوی د پیغمبر پاک صحابو ابو الحیسم بن تیهان رضی الله تعالی عنہ کذا جاء مبین فی رواۃ ترمذی د ترمذی کی او په غیر د کار طریقے باندې راغله دی